11. fejezet Kállum Gosford nagyjából másfél órányira van a lakásainktól. Az odavezető festői tájakon áthaladó országutak estére pokolian bedugulnak. Betelt pár hétbe, míg megszerveztük a hétvégét, mert mindkettőnknek ki kellett vennie egy pénteki napot, hogy elég korán el tudjunk indulni, és így kikerülhessük a torlódást. Bár Lailach természetesen hibrid autójával mentünk, szinte könyörgött, hogy vezessek én. Én tudok dolgozni, miközben vezetsz, közölte, de egész úton hozzá sem nyúlt az iPadjéhez és a laptopjához. Inkább csak nézelődött és a Nemzeti Parkról mesélt, amin keresztül haladtunk, meg a csatornákról, amelyeket láttunk. Intenzív kapcsolata volt a természettel. Látszott rajta, hogy boldog, amikor elhagyhattuk a várost, és kijutottunk a zöldbe. Tudta a fák nevét, az erdők típusát, tudta, melyik patakban milyen fajok élnek. Ahogy Észak felé haladtunk, a homokbányákról mesélt, és arról az ügyről, amikor egy autópálya bővítése ellen harcolt. Újra és újra megbizonyosodtam róla, hogy egy másik életben valószínűleg a vadonban élt, esetleg egy farmon, megtermelte magának az élelmét, egy év állt a földdel vagy valami hasonló képtelenség. Ezen a téren annyira különböztünk, hogy nehéz volt elképzelni, egyáltalán miért is vagyunk együtt. Olyan gyakran ettünk együtt, hogy már ismertem az ételeket, amiket fogyasztott, de minden egyes alkalommal átverve éreztem magam, amikor beleharaptam egy húsnak kinéző, növényi alapú ételbe. Én szerettem a modern, könnyen elkészíthető ételeket, a technológiát és a tévét. Ő is használt bizonyos eszközöket, de csak azért, hogy még többet dolgozhasson, és a munkája révén még szorosabb kapcsolatot hozhasson létre a természettel. A farm, ahogy néha emlegette, közvetlenül Gosford mellett terült el. Amikor lefordultunk a főútról, az út keskenyebb és egyenetlenebb lett. Végül egy földúton találtuk magunkat, ami az óceánnal párhuzamosan futott. Ott van, mormolta, amikor közvetlenül egy kanyar előtt megláttuk a kovácsolt vas kaput. Az út túloldalán bozóttal és fákkal takart kis téglaház állt. Ez Leon és Nancy háza. Behajtottunk a kapun és elindultunk a hosszú zötyögős, mindkét oldalá hatalmas szürke gumifákkal szegélyezett földúton. Lailach vidéki otthona, minden ízében Ausztrál tengerparti ház volt, túlzások és luxus nélküli, egyszerű mélykék külső falakkal, fehér szegélylécekkel és minden egyébbel, ami kell. A birtok egyik érdekessége az a gyümölcsös és konyhakert volt, amit Lailah korábban pontosan leírt, és amit Leon és Nancy tartott rendben. Milyen idősek a gondnokaid? kérdeztem, amikor kiléptünk a kocsiból. Korábban jó ócskán alábecsültem a telek méretét és a velejáró munkát. A hatvanas éveikben járnak, de nagyon dolgosak, vigyorgott. Elég pénzt kerestek a terményekből ahhoz, hogy az unokájukat egyetemre küldjék. Azt a. Tettem pár lépést, és a kisház mögé néztem. Onnan is az óceánra látni? Igen. Mégis mennyi pénzt keresel? Kérdeztem, és hirtelen felé fordultam. Ezt örököltem, te buta? Villantott rám egy mosolyt. Jól keresek, de ha nem váltottam volna szakirányt, akkor most sokkal több pénzem lenne. Azzal tisztában voltam, hogy tulajdonostársa cégében, és azt is láttam, mennyire keményen dolgozik, nagyjából napi 18 órát, hármat alszik, aztán elmegy futni, mielőtt újra kezdeni az egészet. – Gyere, nézd meg a házat! – futott felém. Megfogta a kezem és felvezetett a lépcsőn a kis tornácsra. Miután kikapcsolta a riasztót és kinyitotta a súlyos bejárati ajtót, beléptünk. Akár a menliben lévő otthona, ez is épp olyan volt, mint ő maga. A lakásában már láttam a nagyszüleiről fényképeket, de ezen a helyen rengeteg ilyen fotót kitett. Nyilvánvaló volt, hogy ez a két ember valamikor itt lakott. Megmutatta a hálószobát, ami tini korában az övé volt, és a nagy hálószobát, amit most használt, valamint a komplett otthoni irodát, amit kiépített magának. A teljes ház halványkék dekorációt kapott, mindenütt jelen voltak a tengerrel kapcsolatos tárgyak, az ablakokat takaró, félig átlátszó redőnyök éppen csak kicsit fogták le a kintről érkező ragyogást. Napfényes otthon volt, ahol a nap 24 órájában lehetett hallani a sziklának csapódó hullámok hangját, apartmenti szélben zizegő gumifák neszeit. Miután nagyapa és nagymama meghalt, felszedtem a padlószőnyeget, lecsiszoltattam a padlót, azután kifestettem az egész házat, mondta Lájlá. De egyébként olyan, mint gyermekkoromban. Sokkal több dolgot tehetnék vele, de ez a hely így tökéletes számomra. Kiléptünk a széles, óceára néző teraszra. Az északi és déli részt üvegtéglákból emelt falak határolták, de a keleti oldal teljesen nyitott volt, ott csak egy alacsony korlátot helyeztek el. A terasz egyik oldalán hosszú faasztal talált, a másikon pedig egy új, fonott ülőgarnitúra. Lájlák felemelte az egyik ülőhely tetejét, a tárolóból kék-fehér párnákat vett ki, amiket gondosan ráhelyezett az ülőfelületekre. Az asztalra viharlámpákat tett, azután megfogta a kezem, és levezetett a lépcsőkön a part felé. Húsz-harminc méter szélességben fűcsomókat és bokrokat láttam, azután egy rozoga kerítést, ami mögött meredek szakadék következett, és alatta már az óceán hullámzott. A kerítéshez mentünk, óvatosan áthajoltunk fölötte. A kiugró sziklaszírteken homokfoltokat láttam, de nyilvánvaló volt, hogy ezen a részen nem lehet lemenni a partra. A látvány azonban csodálatos volt. Szóval, kállum ez az otthonom, az igazi otthonom. Gyönyörű. A házban igazából nem volt semmi érdekes, össze sem lehetett hasonlítani Lailach csodás lakásával, a hely különlegessége azonban nem is ebben rejlett, hanem abban az örömben, amit a jelek szerint itt megtalált. Megtiszteltetésnek éreztem, és boldog voltam, hogy ezt megosztotta velem. a MacDonald nem csak úgy besétált a szobába. Ő bevonult. Olyan volt akár egy korosodó díva. A sikert és hírnevet leszámítva, bár gyönyörű a korához képest, Manókéra emlékeztető burgundi vörösre festett frizura, ugyanolyan átható tekintetű kék szem, mint Lailaché, bár az ő szemét apró ráncok hálója vette körül. Barna szemhélyfestéket és sötét kék szemceruzát használt. Egyszerűen nem tudtam nem észrevenni a műkörmeit, és eltűnődtem, vajon Lailach miként vélekedik a kémiai beavatkozásokról, amiknek az anyja kitette magát, miközben felépítették az újaira ezeket a csodákat. Amikor belépett a házba, Peta nyilvánvalóan nem számított arra, hogy a lánya nem egyedül lesz, nem is tudta erejteni az ijegységét. Mi a vacsora, édesem? Ó a francba! Lecsúsztam a bárszékről, ami ülve addig friss borsót fejtettem a salátához, miközben vörös bort iszogattam. Laila egy pillanatra sem jött zavarba. Anyu, ő itt Kallum! Kallum! Ő itt Peta! Együnk! Kallum. Örülök, hogy végre találkozhatunk, mondta Peta. Megragadta a kezem, amit abban a hiszemben nyújtottam ki, hogy majd kezet rázunk, ehelyett magához húzott és megölelt. Feltételezem, ez egy ilyen végre típusú helyzet, bár eddig egyetlen szót sem hallottam még rólad. Örülök, hogy megismerhetlek, Peta, motyogtam. Most már látom, honnan örökölte Lailaha a szépségét és a csodás alakját. Csináltam ragut, anyu, olyan szatajszósszal, amit szeretsz. Kallum készít neked csalátát, én pedig desszertet fekete rizsből és mangóból. Lailach már meggyújtotta a gyertyákat a viharlámpákban, amelyek között ágakból készített díszthelyezettel. Eszembe jutott, hogy délután milyen serényen sürgött forgott, és megértettem, ez csupán annak az ideges energia a levezetése volt, ami a szemem láttára egyre csak fokozódott. Nyilvánvalóan nem állt szándékában magyarázatot adni a jelenlétemre, sőt, miközben Petával elléptünk egymástól az ölelést követően, ő már kisietett a helyiségből, hogy felszolgálja a ragut. Gondolom, ez azt jelenti, ne kérdezzem meg, hogy a barátja vagy-e, íjegyezte meg Pet a Szerintem rájössz magadtól is. Egymásra mosolyogtunk. Nos, kallum, akkor a legjobb lesz, ha hozol nekem egy kis bort, mert én nem vagyok az a könnyen lenyűgözhető anyuka. Gyorsan töltöttem neki, majd kimentünk Lailah után a teraszra, ahol ő türelmetlenül merett a ragustára, kerülte az anyja tekintetét. Közelültem hozzá, és az asztal alatt a térdére tettem a kezem. Peta szemben ült velünk, hosszan mustrágatott minket. – Nyugodj meg, Lailah! Szólalt meg végül. Nem haragszom, amiért nem árultad el, hogy találkozgatsz valakivel. Biztos vagyok benne, hogy megvarázolod, bár el sem tudom képzelni, mi lehet az. Lailah, azt mondta, énekesnő vagy. Próbáltam másfelé vinni a beszélgetést. Ó, igen. Szereted a zenét? Valami azt súgta, pet a figyelmét könnyen el lehet terelni, csak nem tudom pontosan, hogy nekem mi lesz a szerepem, ha a két nő elkezd vitatkozni arról, hogy Lailach miért nem említett meg engem. Fel akartam dobni valami témát, aminek az lett az eredménye, hogy a következő órában Peta előadást tartott a zenei irányultságáról és tapasztalatairól. Peta a színpadon olyan lehetett, mint Peta a vacsora élénk és élettel teli személyiség, aki a belőle sugárzó életerővel és karizmával magára vonja mások figyelmét. Lenyűgöző nő volt, bár eléggé énközpontú. Könnyedén el tudtam képzelni, ahogy körberángatja a családját az egész világon, miközben az erősebb, még erősebb reflektorfényt keresi. Elgondolkodtam vajon miért nem ért el komolyabb sikereket. Olyan embernek tűnt, akinek kiárhatott volna a hírnév. Tudott, Kallum, egy évig Londonban is éltünk, és West Endi produkciókban léptem fel. Hány éves voltál ekkor, láj? kérdeztem. Ó, mennyi is? Talán tíz. Apu a Londoni Városházának dolgozott, így jobbára csak arra emlékszem azokból a hónapokból, hogy felügyelet nélkül járkálok a városban, miközben te, anyu, a színházban voltál éjjel nappal. apu meg össze-vissza járkált London területén, és a köztereket, a parkokat gondozta. Lajlach felnevetett, a szemét forgatta. Borzalmas a hanyag szülők voltatok. Tudtuk, hogy képes vagy vigyázni magadra, kislányom. Mindig is képes voltál már, tipegőként is. Isten mentsen meg mindenkit, ha te nem akarsz megcsinálni valamit. Majdnem egy év betelt, mire rászoktattalak a vécére. Hát, ah, ezt mindig elmeséled? Közel három éves koráig szoptattam, Kallum. Újra és újra megpróbáltam leszoktatni, de aztán megvárta, amíg elaludtam, és... Mit is mondtál? Melyik műzikelben léptél fel? Komoly szerep volt? A macskák első szériájában benne voltam a kórusban. Peta megvonta a vállát, mintha nem lenne fontos, de az volt az érzésem, hogy ezt a kis semmiséget naponta tucatszor hozza szóba. Meggyőződésem, hogy nagyobb szerepet is kaphattam volna, de a tánc tudásom nem ütötte meg a szintet. Ezután New Yorkba mentünk a macskákkal, szúrta közbe Láila. Azután pedig Indiába. New York után Indiában turnéztatok a macskákkal? Ó, nem, akkor már ott hagytam a macskákat. Indiába mentünk, hogy a szerzeteseknél maradjunk és fel tudjak töltődni. Teljesen kimerültem. Lájláh abban az országban született, szóval megfelelőnek tűnt a hely. Kallum végig ugyanabban a szobában lakott, míg el nem költözött az egyetem miatt, tájékoztatta Lájláh az anyját. Igen, a tiétekhez képest pokolian unalmas volt az életem, bólintottam. Jézusom, te szegény gyermek! Peta a boráért nyúlt. És mit csinálsz most? Ez volt az első kérdés, amit hozzám intézett azon kívül, hogy azt firtatta, milyen kapcsolatban állok a lányával. Sikerült meglepnie. Marketinggel. Már nekem is eszembe jutott, hogy átnyergelek a reklámiparra. Illetve egyszer-kétszer elgondolkodtam rajta. Csodás ötleteim vannak, szerintem befutottam volna. A dinamika, lájlach és az anyja között lenyűgözött. Minden egyes történettel, amit Lailah korábban mesélt, egyre inkább erősödött bennem az érzés, hogy rengeteg oka van neheztelni az anyjára a zavaros élet miatt, amit éltek, ehelyett azonban békében volt vele, és őszinte rajongással nézett rá. Amikor az óceáni szél hűvösebb lett, bementünk a házba. Petával a nappaliban ültünk, míg Lailah deszertet és kávét készített. Szóval ez most komoly? kérdezte Peta, amint Lailah kiment a szobából. Ismét halkan beszélt, sürgetően és komolyan. Haboztam. Szerintem erről lailah kellene beszélned, Peta. Ha Lailah akarná, már beszélt volna velem. Nem tudom, hogy értelmezzem ezt a tartsunk téged titokban marhasságot. Nagyon újak vagyunk egymás számára. Talán aggódott, hogy elsieti a dolgot. Peta átgondolta, amit mondtam, majd szinte hálásan rám mosolygott. Köszönöm, Kállum, visszalépek. És mielőtt megkönnyebbülten sóhajtottam volna egyet, jeges tekintettel a székhez szegezett. Csak tudd, hogyha bántod őt, megtalállak, és akkor azt kívánod majd, bár csak halott lennél. Lájla, ne segítsek! Félig felálltam, de Peta megragadta a kezem és visszahúzott. Az fejezése hirtelen gyengéd lett és kedves. Nem kell elmenekülnöd. Csupán vedd ezt figyelmeztetésnek.